Asteko elkarrizketa. Tiraba jarraian eh... asteko Elkarrizketan gurean da Gipuzoko aldun, nagusia Martin garita no, Kaixo, unon. 1on. Egunon, zen no? orki <laughs> asko eh ona etortzetik Ba esortetik eta ba, oh. eskerik asko zuei gonbiletzaetik Lanpetuta zaudela ta asi ke bueno, eskartzen da. Beti da baina ba zurekin hitze ite lana da hori da <laughs> Bueno a ber datuak eh, ea zuzenak diren eh, edo ez se eh, Martin Garitano Larrañaga Bergarakua 1963 garen urtean jaiua Gipuzkoar kazetaria da eta 2000 eta ko ekainetik Gipuzkoako aldun nagusia Donostia bizi da. Astapenetan loiola irratian jardun zuen egin egunkariko erredaktore buru ere izan zen. Ura itxi zenean euskadi informazio egunkariko zuzendari izan zen. Gara egunkariko zuzendari ondoko ere izan zen merxe aizpurorekin bat Garan, idazteaz gain, infozazpi irratian esatari ere izan zen Eta 2000 eta amaikan, bildu zerrendaburu gisa daburugisa Aurkezuzen Gipuzako Batzar Nagusietara Eta ekainaren hogeita iruan Gipuzako Diputatu Nagusi aukeratu zuten e, Datuak zuzena dira, Martin? Bueno, onduen esan dezunada bergarakua, zentu da <laughs> Ha ondo en jardín. Saiatzen ondo da, urte. Bai. <gülhose> bigarrenik matiz txiki bat, eh, Donostian bizi naizela, antiguen bizila izan. Ah, hori, hori. Ah, no ren inguruan ebadu. Osokideak zerbait de... izango lukete. Bai, gero. Pone ninguno más, sabes. Bueno. Pues este <gülhose> tío da, eh? Hor <gülhose> <gülhose> Bueno, berroita urte izateko, nahi gugabaina, orain dik e, eusasko emiarko ditugu. Bueno, e, Bildu koalizioko listetan, zerrendetan joateko eskaintza egintzizuten ean, e, ze, burutik ze pasa zen Martina burutik? No, ez dakite eskaintza bat izan zan, ne? Eh? Proposamena, <laughs> eta ze, ze pasatu zitzeidan burutik ba, bitu, ba, gauza gutxi. Ze batzutan e, urte luzez, mundu guztiari kompromiso eskatzen, Aritu ondoren, ba, eskatzea izuten egan kompromisoan, ikustu dute mm -hmm. ba, hartu behar duzula eta... Ez dagoela pentsatzerik ze izango izangoetetan ere bizitzan emendik aurrera, ero zelan aldatuko da, ero ze ardura hartuko ditu dan. Ba, Eskatuzte jaten eta nik baizkoa eman nuen lehenengo segunduan. Mm -hmm. Urte zen nuen gaur egun gipuzako balduan izango zinara, Martin? Aurretik ez, baina baietz esan nuenean e, e, sinistu nuen goitibera ze pentsatu nuen ba, orkestu kogea, legalizatuko aituzte eh, eh, iraussiko dugu eta gobernatuko dugu hori. Pentsatzen dut ez dakite ez da hondikeria eh, baina beren go minutuen eta etzera itzulintzat esanu naizu eh, aldaketa txikikoa dago gure bizitza diseini ba aldu nagusi izango laiz. Uh -huh. Bueno mundu sie pentsatu izan zuen psikiteroetan intzela eh, baita gure hartaldekoen artean ere. Baina bueno e, norbere buruan sinistea ere garrantzitsua da, bestela horrelako gauzetan alperrik aritzea da usta gite norberaren buruan nike sinisten e, dut de ba, ikusten duten eta e, e, gero nabari izanda ezta ba, Euskal Herrian, bazeguela Gipuzkoan kasoetan bazeguela hegarri bat eta hegarri hori asetzeko ba pildu dan horrek asatuz e, zezakela. ta bueno herria korrela eztsuzun ni e, asiatik oso baikor nengoren artean Garaizailak dira bai Euskal Herrian, munduan oroak krisia dela eta, eh aldu nagusi beztela nola bizi duzu. Ba pena undiz. Nagia da oso egoera latzak eh ezagutzeko parada izan dugula eta oso egoera larriak eh ikusten txugula, eta ezin eh lagundu izatea guk nahi izango guenduen norrien ba tristea da. Baina tira, gure lana horretan laguntzea da ez, eta horretan aritzen gara. Baina egia da, ba, izan direla beste gari batzuk, e, ba, kudeatzeko, oso e, publikoa, kudeatzeko akaso ba, komodoagoak. Gauria, baina, mm -hmm. baina tira, hori da dagoena, eta horri aurre egin behar diogu, eta aurrera ingo diogu. Mm -hmm. aurre ingo diogu. Aurten gainera aurre kontuak murriztu beharrean ez, Martin? Bai, horrekontuak emurriztu egin beharrean, e, sarre, e, diru sarrerak emurriztu egin direlako. Horre ez dago, guk, e, nahi izan duguna izan da egokitu. Gastatzen duguna, ingresatzen dugunaren e, arabera, eta horretarako doikuntzak egin behar izan ditugu, realistak izateko, eta ez sartzeko irtenbiderik gabeko e, bide batean. Eta gure ustez e, urte batzuetan horretan aritu dira horrekoak, eta hor da duzkagu, emaitzak eta egindako zuloak tapatzera jetorri bada izan gara. Eh, lenaldiz Gipuzkoan eh, herritarrengan aurbildu dituzue e, aurrekontuak, ez? Herriari hurbildu cedatu dauden, nola dagoen egoera, jendearen erantzuna nolako izan da? Ba, itzela, sekulako sekulakoa. Guk nei gendun eta nahi du eta egingo dugu, ba, aurreak aurrekontuak eiterakoan, ba, jendaren parte hartzearekin egitea ez du astirik izan aurreko mm -hmm. e, horretan ba astirik ez zen ulkalako e, hilebeteak e, aurrera joastelako baina nahi izan du nai izango duen eh beñepein eh herrietara jun eskualdetara jun eta gure guk egindako horrekontuak erakutsi eta sretia esplikatu. hau da e, hau da daukaguna honetan gastatuko dugu, eta e, ze arraso egintatik e, gastatuko duen e, azaltzea Gen, e, jendartearen Elitziak entzun eta urrengo aurrekontuetarako urrekon proizu tinkoa da egin baino lehenago e, prozesu hori mm -hmm. abian mar, e, jarriko dugula. Mm -hmm. Gainera... Eta erantzuna oso, oso, oso, oso pozitiboa oso baikorra. Gainera, azaroko ugoldeek ere eragina izango zuten aurrekontuetan ez? Bai, baina horpiskate selle horre bal, ba, baldin bada ere batzuk bilduri e, eragotzi zioten ugoldeak izatea eta ba aski shella leialo trizustidadan baina batzuk 20 urte eh dura zienta beste batzuk 8 amar urte diputazioan egonda ba, Donostiako Bilduko gobernari egotzi zioten ba sartuta 40 e, ilubitara izandako ualdeak hor izan dira eh akatsak izan dira e, urte luzez e, egin ez izandako lanak Eta ba, guri, tokatzea gu, ekudeatzea egoera, guholdeak ba, e, izan direnean. Baina, bueno, e, politikan batzuk uste dute, dozarkusa egindeitekera, esan daitekera, eta guk ez du hori horrela denik uste. E, beste pole, polemika bat ere bada, bidesarienak gipuzkako bidesariena. E, entzule batek, zer esan dugu, bidesariaren gaiaren inguruan, Gaur egungo sistemarekin oi hartzu arraboako bidesaria ordaindu egin behar dugu, eta horeretakoak beraunen aterata ez. E, Batzar nagusetan eztabaidatzen ari den gaia izanik, horrelako e, ezberdintasunei, irten biderik emango zaie, hain gertu gauden bi, bi herri izan ta. Ba, entzule horrek arrazoi guztia duka, munduko arrazoi guztia duka. Egia da... E... Ba, Horretasari aribaldi magara, ba, bidegik bederatzen du milioiko zorra daukala. Bederatzen du milioi euro, oda dirutza. Eta hori ordein du inberdugula. Guk ez dugu zor hori sortu, baina zor hori aurre inberdiogu. Beraz, horretik pentsatu genduen honen azala e, batzarra gusietan, batzordea tosatzea, eta horko e, eragile guztiei haitzea entzutea euren iritzia, zer, badira, hainbeste e, e, eragile ezberdin izan. Eta guk, uste dugu ez dara justua gaur egun, ba, haipatu duzun ejemplua, edo, ba, debagarikoek epairatzen dutena, edo urolakoek epairatzen dutena, eta mm -hmm. tolosaldekoek adibidez, eh, rogoi herritarrek e, pairatzen ez dutena, ez da? Gure ustez eh, hor bat behar da eta herritarako antolatutako eh, batzorde hori batzar nagusietan eta ba, ezpada e, bidesariak, ba, izango da binitas soziala deitzen da beste mm -hmm. e, europako hainbeste lekuetan iraltsen Baina bai, ezberdintasun hori horiek gaindituen berditzugu, baina jakinean eta hori oso koherente behar du izan beratzi du milioi euro ordaindu egin behar ditugula. Eta esaten eta esan behar da ere, ba, laureun milioiko e, kreditua eskatu zala, e, sinatu zuela diputazioak, guz hartu baino, hilibetan lehenago. Oda, autoskundiak izan baino, hilibetan Eta, gure ustez, ez da zilegia, ez da bidezkoa, e, ja, kampoan dagoen bat funtzioetan dagoen gobernuatek sinatzea laureun milioiko eh, kreditu maile gubatez eta hori gertatu da eta guk horri aurrein behar diogu hori gure instituzioaren eh, beharra dalako Beste entzule batek bidalietako galdera aldun nagusi denetik eh, haimat ekimenetan parte eh, hartu du, eta kritika ugari jaso. Adibidez, oharzu aldeko gaztei babesa emateko manifestazioan, administrazioko langilegin manifestazioan, kipuzeko proiektu handien aurkako manifestazioan, zer esateko duzu, Martin? Ba, gauza asko. Alde batetik, erabat eh, zilegia dela agintariei, erri ordezkari egin eh, nahiago dut. Esatea, erri ordezkaria agintaria, baina ba, kritika aitea. Baina nik neuroideologia defenditzagetik, eh, nik sinisten dituan gauzak defenditzagetik. E, ba, ohar soaldeko hainbeste gazte defenditzea ikik, pero azpigitura herraldoien aurka nere egitzia, azaltzea ikik kritikatzea, ez zile, dakit zilegizan gara, alperrikakoa da nik defendituko ditut nere ideiak, defendituko ditut e, kalean zen komunikabideetan, zen nere jardun eguneroko jardunean eta horrekin ez dut inor e, mintzerik e, mintzeko asmorik Baina eske, hori da, ideologia hori dan, ni sinisten dudana eta ni politikan dago gau sabatzen zen zinisten eh, dudalako. Bueno, e, autobus geltokia ere, Donostiako autobus geltokian e, izan duzue zeresana, ba, Loyolan egitearen aldea zalduzarete, horren gainean ze daiteke. urteak daud, doaz proiektu hori hor dagoela, mai gainean egiteko, Ege ja ikasle nintzenetik eta erabili izan dudanetikan ere gauzak ez dira askorik aldatu eta ezakiz lehenbailen bai, zerbait konpondu behar egongo da hor. Bai eta, hainbeste gauza esan daitezke, ezta. Alde batetik nik ez dauka dela eh kotxea karnetik, beraz autobuse erabiltzaile e, autobus e porrokatsoa naizela e, urte luses luses luses erabiltzando e, Donosti a Bilbao, Bilbao Donosti, Bergarako, Donosti, Donosti Bergarako zerbitzua lotxagarria deritzot. Inbestu urtetan e, donostiak e, autouz geltuaki duin bat ez izatea. Mm -hmm. Gaur egungoa ez da geltoki bat. Eztak itse, ez tenderete bat da. E, tenderete bat da, <hazimus> tendere <teba> da. <hazimus> <hazimus> eta hori or, or, erabiltzen dugunok. Eta nioen sanaztian bitu e, e, Real Ata Atretiken arteko partidua ikustea jolitzan autogusean, eta mm hori -hmm. tenderete bat da. Alameriko eta berretan e, behar duzu egon e, zain. Baina, hogei urtetan, eginez dutena, bilduri leporatzea zazpilebetan ez egite, Bizkate ba, aurpegie berda ez da narrua behar da, larrua nahiko sendoa behar da. eta mm, Donostiako gobernuak proposatu urri beez de jolan eta guk ere. ta ezzer egtik ikuste logikoena delako. Logikoena ba, ya, urbanistiko aldetik, hori eh? ez da erritsi politiko bat, la urbanística es que ta ezta da. E, gero. Eta gero kontuan hartu behar da Loiolan e, topoa gertu dagoela, tren geltokia ere badela. Bai, baina beste batzuk nahi dute abiadurantiko trenaren e, geltokia horrekin lotu ziren bildur dira eta nikuz utzu ta arazoiz gainera e, ba abiadura hondiko trenaren e, ohiartzuna eskasia izatea. ordu nahi dute dana bildu, dana batu, bildu ez utzera bizko kasu honetan. Eta eta e, txara erabatea, baina nizk ere ez da, eztralurtar batek, martetik edo ilargitik behiratuko alu, koitxik bera. E, mm -hmm. Ete bezala atzamarraunti horrekin dizako luke, Riberaz de Lojolan azkozase gokia bat dela e, geltoki hori atotsan txan baino. Azken, egunetan badirudi, alderdi popularra giroak kakaztu nahian de abellela, izan ere bideo polemiko bat plazaratu du, esan ez, gipuzkoak gel, gelichuta dagoela, ez dela ezer egin, ez da Martin Martín, horren eh, inguruan, senper jaunari izoz, erantzun ediozun, edo? Ba, ez da, horren mestreako izango. Ez da, horre mestreako izango. <risa> unian, senper jaunar egoteko aukera izan, nire nik bueno, ja aurre kampainan gaudela, haute eskundeak laiztada dozela, eta... Eta errexa dela, ba, bildurik dana egoztea, ez da, egoztea, baina, bueno, nik uste dute hori pixkate polemik hori erabat artifiztiala dela eta ez daukala bezankaik ezbururik. Bueno, bestalde azpie egitura erraldoiak ere hartuko hitugu pixkatizketa zubietako e, kartzela, e, gantzurizketako plataforma, pasareko kanpoportua, ba, HT horiek guztiak behar gipuzkoak. Baicu, gu iritsi ginianian estu tsago dibtazioa eta kampaña bertan hasi zanko du, ez Hau isotz blokea handi bat zen hasi luien eta poliki poliki urtzen hasi da. Zea e, kanpo kaiako proiektu ez du defenditzen inork, baina apenas inork. E, Fundamentoz inork. Abia handiko trena. Ba, egingo dute, e, nahi bali badute, ba, tenkatu indielako politikan, baina, ikusirik Espainiara esatuan nona da bilena, biadurundiko traina eta zerabilpena ze da dauken ba, ia komikoa dirudi. Mm, Ondarribiko aireportuaz ere askoitzein izan da, uh -huh. ba, gaur egun, bon, aireportuaz inorez da, ez dauka arru, arru di horik, hori defendetzeko, ez da, ikustu batzun lotxatu egin direla, Bitor Faurra, uh -huh. aireportu peaton ala egin duen, ez da, ordun, guzti dut guk erabil izan ditugun argumentuak e, espiritura handi horien aurka ez direla e, ideologikoak bakarrik izan ezke izan dira ideologikoak alde batetik eta beste alde batetik ba, erabilpen zentzua, zentzudunaren inguruko argumentuak eta guk uste dugu ba, ez da dalegin behar makro espetxe bat Espetxe bat egin balko baina makroespetxe batez eta eredu hori etzaigula bat ere gustatzen, eta ez duzu ino izan zentzugu martin gaitan, no? e, espetxe hondi baten aldeko defentzen. Ez hemen, ez e, ino. Eta ba, erraustegiaren inguruan, guk ba, proposatzen dugun ez da bai da, e, e, askozaz, zentzu duna goa da, plantatzen duten naren, e, aldean. Eta ikusi besterik ez dago? Odone Lortzakon urte gutxi zehiratzen zuen, nik neure egiten dut Odone Lortzaren plantzamentua, kuriosu ez da? Mm -hmm. bueno, erra aipatu duzu, Martin, eta Kaspari ez gaur e, egunkarietan dio, Gaztela eta Leonera eraman dela lapatzen e, sartzen ez den e, ondakinen kontua, eta ez dakit, atez e, ateko apostu hori e, nola ikusten duzu? Bueno, e, asire eta bain, esan behar da, guk ez dugu la atezatea e, esartzen hori udalen kontua da. Eh? A, es, erabakia? Bai, baina, es, diputazioak ez A, esa, esa, esa, esa. erabakitzen hor udalek erabakitzen hori. Nola kudeatu e, ondakineak eta guk planifikazioa egiten dugu. Hori esan da, e, gaur egun lapatxe betetzea dagoela eta kanpora eraman behar dela, ba... Ba, kampora eraman ezagun. Eh, nen dago hauzea, nen dago arazoa. Zein da kontua. Kontua da hemen e, Europarre direktibak esaten duela gero eta zabor gutxiago e, e, sortu behar dela. Gero berriziklatu, berrerabilia berre, berdela, berriziklatu eta gero biometanizatu, kompostatu eta azkenengo frakzioa, frakzioa, 0 zero ditzen dana, Ba, horrekin, ero e, depositatu, e, refusat, e, refusategietan, ero inzineratu. Hori da, norrearen e, apustua. Guk ez dugu nahi ezer erraustu, ustegulako gulako dala. dela. Eta ba, horrek gure apustuak gerturatzen gaitu Europako e, herri aurrerako ingurura. Eta ez e, munduaren e, herririk atzeratuen bidera. Eta hori oso logikoa dela, uste dugu, eta penas ikusten dugu batzuk horrekin borroka politikoa, ideologikoa egina izan dutela. Pentsatu behar dugu agian, baten batzuk, orain arte, orain temakti doen, horiek interes ekonomiko batzuen oso zehatz batzuen defentsan, Aierila ba hori pintxatu behko dugu. Bueno, orain e, oi hartzun irratiko ikerketa batzordeak eh gauza bat jakindu <laughs> eta bueno, hau ja eztea igualain serioa egia alda cuadrillakoak parriten dizutela hazteko estilo aldatu dezulako ez, es, nik ez dut aldatu hori esan digute, eta hori galdetzen koskatu digute hori esan digute, korbatarekin lau bat bost bat aldiz, ekin nior dago eta <laughs> arek esan aldizu zehazki, ez da, zehialdiz baina nik lanean korbatatari lehen oain baino gehiago erabili erabilizandute egineko lanetan nengonean bilbon, bilboko delegatu bezala ba, trajea, korbatarean batea oso oiko oizko kontu zan, eta Ez dut aldatu Egia da Kampainan amalaukilo galduit mitxuen ez es? uh -huh. Estiloa ez es, baina erropa ah, Horizango da Baina bai, bai, bai, bai, bai, tala gaitik ez es, estilo gaitik bueno, ba, e, e, txu, ba, Beste ba, entzuleatek bieletako galdera independentista bezala deitzen du Zer dago gertuago Euskal Herriaren independentzia edo antigua donostiatik desanesinatzea Euskal Herriko independentzia <laughs> Ze hori nik ikusiko dut eta antigua donostiatik estak ikusiko dudan <laughs> Bueno, eh, amaitzeko, ez da egite, eh, kanta bat egin zizuten, eh, kanta hori nik usteia naskatuta zabele, ez? Eh, entzuten, gari-garitano kanta? Ezo ez, es, naskatuta, ez que ba, <laughs> rebez bitu, hori, abesti hori, hori entzuten fatsa batzuk, ba, dugu, beste, irrati emisorako, emisora fatsa bateko, ek, ba, gure... Ez takik gure, kontraero, agutaz, trufaro, barre egiteko asuman, eta guk bueltaman genio ni barre asko egite dute entzuten duanean. Eta nere ere, bai. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ba, ondotik jarreko du. Azkenik, oi bai, e, Euskarari... <laughs> e, Erreferentzia, bestela entzule hau, azarretuko zaigu. E, ea ba, harrapatze duten, e, UEM-an azken neurketatan ikusi dugunez, u, e, udalerri euskaldunetan, euskararen erabelera geiztenari da, oi ere, alako zerbait e, sumatzen da, zer nolako neurriak hartuko ditu foru aldundiak egoera honen aurrean, eta zer nolako harremana du foru aldundiak uem Ba, bitxu, e, gure harremana hona da, baina guk zeregin ginezakeen e, Euskaldunek Euskaz egiteko, ba, ez da kiripa, hori, norberen... Ardura da, nik uste kanpaina guztiak egin direla, eta Euskaldunok e, euskeda eskomunikatzeko gaitasuna badukagula, bitarte ask, bitarteko asko da euskagula, gehiago behar direla saietuko bera lan Baina hori, e, pertsonaren eta norbenen bihotzaetik e, sortu berdan kontua da. E. Ez da, administrazioa horren ardura duna. E, ni txikian nintzanean, berrenako talde batek, e, urretxindorrakek abestan zuten, Euskaldunok euskabazitzein behar dugu, ba, hori da, norbera den ardura, gure ardura da. Ba, Martin, kareta no, gipuzako baldu nauzia plazer bat, eh? eta eskerrik asko. Azue ere. Eskerrik asko. <totipatik> Ala diputazioa nekipuzkana Arribatu ilmartino kareta no Ma ciò che è stato sfrenato Gari garigano Gari garigano Gari garigano e Il tribunale è costituzionale sua decisione ha possibilitato che il battasuni questo carnavale il mio pacciocchi state si è infremato cari cari cari caro ci caro bernardo e va a fare quelli della gana il batassuno di san sebastiano gari gari gano zibile, quile, tempor saco